Aziz mühtərəm, müsəlman, qardaş və bacılarım, hamın üstün, Allahdan istəyirəm ki, Allah sizə öz əminəmanlığını, qeyir, bərəkətini, rəhmətini əsir Budur ki, sizi Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Salamlayıb deyirəm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <gülüyor> Və həmsəcə kimi sizə Allahdan qorxmağı, takvalı olmağı nəsib edirəm. Növbəti fəsildə müəllif Buhari rahmehullah ziyarət barəsində danışır. Ziyarətin də Muxtəlif cür növləri var. Bunları bilməlisiniz. Ziyarət var, vacibdir. Ziyarət var, haramdır, müstəhəbdir, məkruhdur, nubahtır. Beş növün beşi də var. Vacib ziyarətə misal çəkə bilərik, həc və ümrə ziyarətlərini. Allah s.ə.və bəqərə suresində 196-cı ayədə buyurur ki Həc və ümrə ziyarətlərini Allah üçün Yerinə yetirin Həc və ümrə ziyarətlərini Subhanallah Başqa bir ziyarət demədi Allah subhanətə alə Quran-ı Yalnız bu iki şey Bu iki ziyarəti Xüsusən vacib olaraq vurgulayır həc və ümrə ziyarətlərini odur ki, alimlər bu ayədən nəticə çıxarır ki hər bir müsəlmana imkanı olan müsəlmana ömründə bir dəfə həc və ümrə ziyarət etmək vacibdir, fərzdir ikincisi müstəhəb olan ziyarətdir məsələn Peygamber S.ə.və məscidini ziyarət etmək məscid-ül-əqsanı Qudüsdə yerləşən məscidi ziyarət etmək və Kəbəni ziyarət etmək. Resulullah s.ə.v deyir, lə təşiddurru həl, illə ilə fəlas məsəzid. Yalnız və yalnız üç məscidə ziyarət məqsədi ilə gedin. Gedə bilərsiniz. Bunların da faydası var. Faydası olduğuna görə bizi ona təhrik edir, sövq edir. Faydası odur ki, Kəbədə qılınan namaz Kəbə o demək deyil ki Kəbənin daxilində Kəbənin ətrafında məscidin daxilində qılınan namaz adi məscidlərdə qılınan namazın yüz mininə bərabərdir yüz min savab təsəvür edirsiniz Peygamber Sal-ı Saləmin məscidində isə qılınan namaz min savabı bərabərdir və Məscid-ül Aqsa'da qılınan namaz 500 namazın sabağına bərabərdir. Faydası budur və bu ziyarət müstəhəb olan ziyarətdir. Sonra haram olan ziyarət o ziyarətlər ki şəriət onu qadağan edib. O ziyarətlər ki sonradan dine əlavə edilib. İcad edilib bunlara misal göstərmək olar ağacların, daşların, təskilərin ziyarəti. Buna həm bu ziyarətləri misal çəkmək olar. Allah Subhanahu Yunus surəsi 18-ci ayədə buyurur ki: "Yəbudunə və yəbüdunə min dunillahi mə la yətrühum və özlərinə nə bir fayda verən ne de bir zarar veren ne zarar verir ne de bir fayda özlerine ne bir zarar ne de bir fayda veren bütlülere ibadet edirler <gülüyor> lakin siz başa düşesiniz diye ben bunu büt adlandırdım çünkü istenilen Allah'tan gayri ibadet olunan bir şey büt tağut adlanır ama Allah subhanahu teala ayete onları büt adlandırmadı Mütləq şəkillər dedik: "Mə la ya dirruhum və la qeyri-müəyyənlikdə olan bir şey deməkdir. İstənilən bir şey. İstənilən bir şey ağac, daş, əski, canlı, cansız fərqi yoxdur. Allahdan qeyri, nə fayda verən, nə də zərər verən bilən bilməyən bir şeye ibadət edirsə, bunu Allah Sübhana və Taala görür, necə pisləyir. Yunus surası 18. ayə Deyir ki Onlar Həmin o ibadət edənlər Allah'tan qəyrisini ibadət edənlər O zaman daşlara ağızlara və səyirə Övəki dərsərdə bu barədə danışmışıq Onlar görən nədir? وَيَقُولُونَ Onlar deyirlər ki هَا اُلَای شُفَعَعُنَ اِنْدَ اللّٰهِ Onlar ibadət ettiklərimiz Allahın yanında bizim üçün şəfayət edənlərdir. Nəgər tarix boyu bunu müsəlmanlar eşitməyib, Allahdan qeyri-iyesinə ibadət edənlər tarix boyu bunu deməyib ki, ibadət etdiklərimiz bizim üçün şəfayət edənlərdir. Biz onun özünə, zatına ibadət edmirik. Onun daxilində bir quvvə var, o bizim ibadətimizi Allaha yaxınlaşdırır. Onsuz keçmir. O da bizim üçün havadar. Himayəçi, şəfayətçi O da bizim ibadətimizi Allah'a çatdıran Bizim istəyələrimizi Çağırışımızı Allah'a çatdıran Yaxşı Allah onlara ne cavab verir? Allah səhələlə Peyğəmbərini əmr edir, deyir, kul Ətunəbbiun <gül> Allahə bimələ yələmu Fis-səməvəti və fil-ərd Əsiz e Allahə Yerlərdə Və göylərdə bilmədiyi bir şəyə xəbər verirsiniz sanki demək istəyir ki siz Allah'a ilə bir şəyə xəbər verirsiniz ki Allah'ın ondan xəbəri yoxdur yəni siz bunu deyirsiniz Allah'ın da bundan xəbəri yoxdur axı Allah şübələ qadadan edib necə siz iddia edirsiniz ki belə bir şey var yəni Allah'tan qeyri hansısa bir şəfayətçi ibadətini Allah'a çatdıran istəyini sağırışını Allah'a çatdıran Və Allah s.ə.və -al ayanı axırında çox gözəl ayanı xətm edir. Deyir, Subhanehu və ta'alə ammə yüşrikun. Allah paş və müqəddəsdir və onların Allah'a şərik qoşduğularından uzaqdır. Ayan əvvəlində nə dedi? Fayda verə bilməyən, zərər verə bilməyən bir şey Allah'a şərik qoşurlar. Allah da həmin o şəriklərdən uzaqdır. Deməli, onu edənlər özləri nə sayılır? Müşrik, ə səssiz olaraq, dəlilsiz olaraq Allah'a nəyisə şərik qoşurlar. İndi gəlin baxaq görək. Şəfaət və şəfaətçiliyi İslamda var mı? İslamda şəfaət də var, şəfaətçilik də var. Lakin şəriət ilə dəlil sübut elə. Dəlil sübutsuz heç bir şəfaət qəbul edilmir. Və şəfaətin, yəni şəfaətçiliyin özündə də iki şərt var. O şart, o şərtlərsiz heç bir şəfayət ola bilməz. O şərtlərsiz heç bir şəfayət ola bilməz. İndi dinləyin o şərtləri və o şərtlərin hər birinə ayrı-ayrılıqda, sonra da hər ikisinə bir ayədə olan dəlili dinləyin. Birinci, Allah s.ə.v. Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsində bu hamınızdan məlumdur. Allah tala buyurur, Mən zəlləzi o indahu illə bir izni onun yanında onun izni olmadan kim şəfayətçi ola bilər? Bu inkardır. Yəni onun izni olmadan onun yanında heç kez şəfayətçi ola bilməz. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa kim isə istər Əbu Qəkir, istər də ondan aşağı səviyyədə aşağı dərəcədə olanlar iddia edə mi ki, qiyamət günü o şəfayətçi olacak Hələ bu dünyanı demirəm. Bu dünyada heç Peyğəmbər Sallı Sələm də şəfayətçi olabilməz. Ancaq sağlığında, o da Allahın izni ilə vəfat etdikdən sonra heç o da olabilməz. Ancaq tutaq ki, Peyğəmbər Sallı Sələmin vəfat etdiyindən, vəfatından sonra yenə diri olduğunu çünki Peyğəmbərlər ölmür. Onlar dirilirlər. Lakin başqa aləmdə tutaq ki, yenə onun şəfaiyyətçi olduğunu iddia edirlər. Ki, hal-hazırda o şəfaiyyətçidir. Tutaq ki, lakin biz bunu iddia etmirik. Biz bunu qəddiyyətlə inkar edirik ki, Peyğəmbar Sassolom yalnız və yalnız qiyamət günü şəfaiyyətçi olacaq. Tutaq ki, o indi şəfaiyyətçidir. Belə çıxır ki, deməli, yerdə qalanlardan nə isə istəmək, onları vasitəçi tutmaq, ki, onlar şəfaiyyətçi ola bilər, Olmaz, haramdır Çünkü yecanə ancaq Peygamber s.ə.v-in şəfayətçi olmasına Dəlil sübut var Asa ən Ayədə buyuruq ki Allah səv ə Ola bilsin ki, Rəbbin səni O şəfayət nəqamına Hürmət olan məqamına Çatdırsın Asa ən yəbəsəkə Rabbukə Məqamən məhmudə Rəbbin səni ola bilsin O, bilsin, yəqinlik mərasındadır. Şəhk şübhə deyil. Yəqinliklə səni o məqama çatdıracaq. Peyğəmbər s. s. də başqa heç bir, yenə deyirəm, Abu Bakirdən tutmuş indiyə qədər olan müsəlmanların heç bir nə? Heç bir dəlil yoxdur ki, şəfayətçi olacaq. 100%-dir. Lakin, tutar ki, Peyğəmbər s. s. ki, indi, al-hazırda, qəbirdə olu ola, şəfayətçidir. Bəs ikindi şərt, İkinci şərt necə? Allah Subhanahu Taala Enbiya surəsi 28-ci buyurur ki: "Və la yəşfəəun illə limən irtəda." Əla bu qiyamət günündən söhbət verir. Dünyada görünəcək. Onlar yalnız və yalnız Allahın razı qaldığı bəndəyə şəfaət edə bilərlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də olmaqla bütün şəfa etçilər mələklər də daxil olmaqla yalnız və yalnız Allahın razı qaldığı bəndəyə şəfa et edə bilərlər. Deməli, gedib hansısa bir hürmətli şəxsdən, Allah ona rəhmət etsin, hürmətli şəxsdən şəfa et diləmək nə deməkdir? O deməkdir ki, onun yanına gedən şəxs yəqin bilir ki, Allah onlara razıdır. Subhanallah, Ona vəhiy nazil olur. Sabrələlələlələlələlələlələm Aleyh ona vəhiy yətirir ki, Allah səndən razıdır ki, reyətlə o da sənə şəfayəçi olacaq. İkindi şərt yoxdur. Və bu ayədə Allah s.ə.v. bundan sonraki ayədə mələkləri hətta, mələkləri hətta qeyd edir ki, mələklər belə Allahın izni olmadan və Allahın razı olmadığı bəndəyə şəfayət edə bilməzlər. Baxın, iki şərt bir ayədə Nəzim surası 26-cı ayədə Allah təala buyurur: "Və kəmmim mələkətin fi qədər göy üzündə var ki, onların şəfaəti fayda verməz. Nə üçün? İllə min ba'di an Yalnız Allah izin verdikdən sonra və istədiyi razı qaldığı kimsəyə bu iki şərt olmadan kimin ixtiyarı satır iddia etsin ki, mən arxayın gedirəm, harasa hansısa əski, ağaq, budaq, daş və s. yanına Allah məndən razıdır və o daş Allah ona izin verib mənə şəfakçı olacaq bunu iddia edən adam iddia edən şəxs vəli subud gətirməyədir Çünki biz müsəlmanlar heç bir şeyi dəli-süqütsüz danışmırıq. Desək də deyə bilərik ki, bu bizim iqtiyadımızdır və yaxud bu bizim fikrimizdir. Bizim fikrimizə söhkənmə, istinad etməm. Get həqiqətə axtar. Desək də belə deyərik. Dördüncü, məhkürü olan ziyarətlərdir. Nədir? Dostlar yığışır bir yerə, saatlarla çənə vurur, Ancaq çay içib dedikodu yaymaqla qeybət etməklə məşğul olur. Bu ziyarətin özü məkruh amma orada olan əməllər haram da ola bilər, məkruh da ola bilər. Amma savab ilə bağlı olan əməllər olarsa necək indi biz bir saat oturub Allahı yad edirik həmin o ziyarət əksinə müstəhəbbə çevirlər. Necə ki, bu hədistə, indi oxuyacağı mədistə qeyd edilir. Peyyəmbər s.ə.v. deyir ki, hər hansı bir şəxs qardaşını ziyarət edərsə, Allah s.ə. onu deyər. Təsəvvür edək, s.ə. ziyarət edirsən, əmin ol ki, Allah da o an deyir. Sən əşidmirsən, amma 100% əmin ol ki, Allah deyir. Ziyarət edirsən, Allah da da bu sözləri deyir sən necə gözəl iş tutdun necə gözəl yaxşılıq etdin sənin yerişin işin də necə gözəldir necə yaxşıdır xeyrxak bir əməl üçündür və sən cənnətdə özünə yer qazandın təbəvvətə mən zilən fi cənnə cənnətdə özünə yer qazandın bir mən ziyarət və o Gərək sən Allah üçün edəsən ki Allah da sənə bunu desin Allah üçün etməsən Başqa bir şey üçün etsən Şirk, küfür Teməli Allah'tan üz döndürəcəksən Allah da nəinki sənə söz dəyəcək Səndən üz döndürəcək Onlar Allahı unuttular, üz döndürdülər Allah da onları unuttu Amə əksalda Fəzkuruni əzkurkum Mən iyad edim, mən de siz iyad edim əksalda budur Biz Allahı indi iyad edirik Görün Allah subhanahu teala bizim hamısı harada yadıydır. Meleklerin yanında subhanallah istemezsiniz ki adınız meleklerin yadında çekilsin. Melekler bilsin ki böyle bir müsallman var filan atlı. İstemezsiniz bu büyük hoşbaklıydır. Başka bir hadiste de <gülüyor> Feyyambar sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki bir nefer bir kentten başka bir kende bir qəsəbədən başqa bir qəsəbə qardaşını ziyarət etməyə gedir və Allah insan surətində bir mələk göndərir yəni mələyi insan surətində onun yanına göndərir bu mələk gəlir onun qarşısını kəsir, <coughs> yolda qarşısını kəsir və deyir, soruşur xara gedirsəm əmin hə şəxs deyir ki qardaşımı ziyarət etməyə gedirəm Deyir, məgər ondan bir alacaqım var, ona ehtiyacım var, deyir, ona heç bir ehtiyacım yoxdur. Heç bir alacaqım da yoxdur. Mən onu Allah xatırına sevirəm deyə, Allah xatırına onu ziyarət edirəm. Mələk deyir, Allahın göndərildiyi elçiyəm. Müjdələmək üçün, səni müjdələmək üçün göndərdiyi bir elçi. Necə ki, sən onu sevirsən, Allah da səni sevir. Subhan Allah. Necə ki, sən onu sevirsən, Allah da səni sevir. O, onun üçün bir kəramət idi, baş verdi. Amma, sən ziyarət etməyə gedəndə əmin ol ki, necə ki, sən onu sevirsən, Allah da səni sevir. Baxmayara ki, sənin yanına mələk gəlmir. Baxmayara ki, sənə o müjda olmur, zahirdən amma qeybdə artıq sənin üçün o müjdə var bu hədisə əsasən bu hədis ki qardaşını Allah qatırına sevən sevəni Allah da sevir qəs başqa məqsədlər nədir? Ən böyük bəla müsəlmanların ən böyük bədbəxtiliyi yalnız bir şeydədir qardaşların bəziləri digərlərini yalnız bir məqsədlə ziyarət edir o da nədir? Cəhsusluq Allah subələ edir, lətə cəhsusluq Cəhsusluq etməyin Və hər bir müsəlman qəlbi təmiz olarsa qəlbi təmiz olarsa heç onu güdməyə ehtiyac olmaz Amma yoxlamaq ona sorğu sual verib əqidəsinin doğru olub-olmamağı əksinə vacibdir Çünki keçən dərs Mutarif İbn-i Abdullahtan Ömer ibn khattab rəziyallahu anhdan əsər gətirdim ki, insanlardan ehtiyatlı olun. yani hamısına inanmayın. Ve, eh, eh, onum, səlam, mə, Və Peyğəmbər əli rəziyallahu anhuunun Peyğəmbərətəhsə iləmən rəvayət etdi, rəvayət edirsiniz zalım. Uhibb habibaka hounan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma va abghid baghidaka hounan ma asa adamı elə sev ki, Bil, o sənin bir gün düşmənin ola bilər Və düşməninlə Elə düşmənsilik et ki Bil ki, o bir gün Sənin dostun da ola bilər Yəni tam inanma Amma bu demək deyil ki Düş onun dağınca güt Cəsusluq et Bunu Allah subhanələ bizə, müsəlmanlara Qadağan edib Və nəhayət Sonuncu, beşinci ziy ziyarət mübah olan ziyarəttir. Yəni, sən hansısa bir yerə məqsədsiz, yəni haram olmayan bir yerə məqsədsiz ziyarət edirsən. Bu halda sən nə sabab qazanmırsan, nə də günah. Nə qohumları ziyarət edirsən. Allah üçün deyil. Və orada haram bir şey yoxdur. Məyyən bir təntənə, məsibət ilə ziyarət edəsən və səyirə. Haram şeylər də yoxdur. Belə belə qohumluq əlaqələri üçün. Sən bunu Allah xatırına etsən, savab qazanacaqsan. Deməli, mubah olan, yəni caiz olan ziyarətdən istifadə edib savab qazanacaqsan. Ona görə mubah olan işlər, yatmaqdır, yeməkdir, içməkdir. Bunları puç etməyin, heçə çıxarmayın. Ömrünüzdən gedin. Bunların hamısını Allah sünnədin ki, onlara görə də savab qazanasınız. Ömrünüzün Hamısınız savabla keçirəsiniz. Sonraki hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abu Zerr rəziyallahu anh ilə qarşılaşır. Və Abu Zerr neysə soruşduqda Abu Zerr ona deyir ki: Mən falan falan falan kəsləri çox istəyirəm. Çox sevirəm qardaş kimi. Ancaq təəssüf ki, onlara kömək edə bilmirəm. Fılan-fılan yerlərdə olan qardaşları çox istəyirəm. Ama təəssüf ki, onlara kömək edə bilmirəm. Nə malım yoxdur, yaxud var, verməyə mənə icazə verilmir. Nə imkanım yoxdur, güdüm çatmır ki, yedim onun nəyini səhə, aldırım, kömək edib. Yaxud mənə icazə verilmir, və mən tabi olmalıyam və buna görə də təssüflənirəm ki, imkanım yoxdur Rasulullah s. s. ona deyə bilərdi ki, dua et kardaşın üçün Allah ona kömək olsun çünkü başqa rəvayətlərdə gəlib malınla, gücünlə kömək edə bilmədiyim bir şeydir, dua et hal-hazırda bəzilərinin, digərlərinin olan vəziyyəti də belədir dua edin başqa cür kömək etmək olmaz amma Peyğəmbər alsan başqa şey deyir. Baxın, Abuzar dedi, onlar mənim qardaşımdır. Əgir həqiqi qardaşlardırsa, həqiqi qardaşlardırsa, sanki sən onlara kömək etmişsən, sanki sən onlarlasan, bunu mən demirəm, bunu Peyğəmbər salsələm təsdiqləyir. Və deyir ki, Əntə məamən əhbəftə, yə Abuzar. Ey Abuzar, sən kimi sevirsənsə, onunlasan. İndi, Bu hədis ancaq qardaşlar barəsində olan hədisdir. Hansısa bir kənddə qardaşın var, həlin çatmır ona. Kömək edə bilmirsən. Amma çox istəyirsən onu. Allah s.ə.vələ sizi sanki bir yerdedir. Sən daim onunla olacaqsan. Diyamət günü də inşallah. İndi fikir verin. Qardaşdan da üstün sevməyə, sevgiyə layiq olanı var. Onları sev sevəndə də həmsinin O da kimdir? Allah da onun rəsulu Həddislərin birində gəlir Ənəsi bin Məlif anh deyir ki bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlir, deyir ki qiyamət nə zaman qopacaq? Sual verir Rasulullah s.ə.v təhfələrlə ondan qiyamət barəsində soruşublar ya cavab verməyib ya deyib ki Allah da rəsulu e, Allah, Allah bilir Ya deyip ki soruşan soruşulandan artık bilmir Vesaire muhtelis yüz ağlar verib Hamısı da ancak eyni bir şeye davalet edip ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününe haberi yoktur Lakin bu hadisde tamam başka cevap verir Deyip ki kıyamette sen ne hazırlamışsan? E, kıyamet bağlasında soruşursan Görsen bu terbiye üslubudur Terbiye üslubu Bu kişi Allahtan qorxurdu, qiyamət gününün qopmasından qorxurdu. Ona bu cür verdi. Nə hazırlamısan? Həmin kişi deyir ki, çox şey hazırlamamışam, ya Rasulullah. Bu ne deməkdir? Yəni, çox zəkat verməmişəm, çox oruç, çox namaz, çox cihad, çox və sər və sərə. Bunları etməmişəm. Etdiyim ancaq nədir? Mən ancaq, ancaq və Allah da Rasulunu sevirəm. Mən... Allah da rəsulunu seçirə. Peyğəmbər sallallahu ona deyir ki: "Əl-mər'u ma'a man aḥabba." Ki sevdiği ilədir. ilə birgə ilə Allahın yanında, Peygamber sallallahu yanında olacaq. Allahın dərgahında Peygamber sallallahu yanında. <coughs> və cavabında Əbu Zərra dedi ki, "Demədi ki, sən sevdiğin kimsə ilə əyləsən, mütləq şəkildə bütün müsəlmanları buna şamil etdi ki, hər kəs sevdiyi ilədir. Və demədi ki, hər kəs sevdiyi Allah peqəmbəri ilədir. Onu da mütləq şəkildə dedi, sevdiyi ilədir. Diyamət günü, Allahdan qeyrisini sevənlər, həmin o sevdiklərinin, sevgilərinin yanında olacaq. Allahdan qeyrilərinin özünə dost tutub, onların havasının çaldığı avanı oynayanlar, Onların yanında olacaq Bəli, bütlər Ağazlar, daşlar Canını qurtaracaq Biz tanışa bilmirdik, biz onu necə Özümüzə dost edə bilərik, necə deyə bilərik ki Gəl bizə dost ol, bizə ibadət et Onlar bizə zülm edirdi Biz istəməyik, istəməyik, onlar bizə özünə dost tuturdu Bütlər canını qurtaracaq Ona bədbəxt insanlar ansı ki, özləri razı ki Onlara ibadət etsinlər Bəzi yerlərdə, bəzi yerlərdə, hətta qarşılarında səcdə olunub, əyaqlarından öpürlər və başqa yerlərindən öpürlər. Belə təriqətlər də var. Onlar bədbəxtirlər. Allah subələ bir tərəfə ağıl verib, ondan istifadə etmir, digər tərəfə də ağıl verib, əksinə ondan istifadə edib təkəbirlik göstərir. Ər ikisi cəhənnəmə gedəcək və cəhənnəndə bir-birini ittiham edəcəklər O məni azdırdı, o da deyəcək, yox, o məni azdırdı Allah s.ə. hər birinə cəza verəcək Mövbəti fəsildə əxlaqın digər bir məsələsidir Bu da kişilərə babacalara rəhm etmək və böyülərimizə Xüsusən də valideynlərə Hörmət etmək Allah subhanət alə buyurur ki Valideynin müşrik olsa da belə Onun hörmətini Ən yüksək səviyyədə Ödəməlisən Uf deməməlisən Subhanallah Ən incə kəliməni Allah qadağan etdi Uf deməməlisən Deməli, yerdə qalan Bütün imkanlardan istifadə edib Onların qayrısına qalmalısan Qoca yaşlı bir şəxs daxil olur ya metroda ya avtobusda və s. bir nəqliyyət vasitəsində daxil olur qardaşlar hədisi düzgün başa düşmədikləri üçün ayağa qalxıbına yer vermir ki ayağa qalxsan bu təkəbbüri olar şirk olar küfr olar Allahdan qeyrisi üçün ayağa qalxmaq olmaz həyə bəzilərə ayə gətirir yəvmə yəqumun nəsvirə bilələmin O gün ancaq Rəbbi üçün insanlar qalxacaq ayağa. Rəbbindən başqa heç keç üçün ayağa qalxmaq olmaz. Peyğəmbər s.ə.v. qoca insanlar onun yanına gəldikdə ayağa qalxıb hatta hərdən başından döpərdir, qızaqlayardır. Hörmət! Sən Peyğəmbər s.ə.v.lə ağıllısan. Hörmət üçün ayağa qalxmaq olar. Ancaq onu uzaq tutmaq üçün Allah kimi Qalxmaq olmaz ki, bu Allah kimi və yaxud ona oxşar bir şəxsiyyətdir deyə onun üçün ayağa qalxar və həmsinin kişilərə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni onlara rəhm etmək lazımdır. Rasulullah səhəm əbəs yerə demir ki 7 yaşına qədər uşaqları vurmayın. Sonra bu qeyr və Allah deyir ki, Abdullah bin Cəfəyə gördüm Əmərin, Əbu e, oğlu Əmərin qızını, balaca uşağı, qıcağına alıb öptü. İki yaşı idi bizini. Bu ki, iki yaşında olan qızı öpmüyorlar. Biraz yuxarı qaldıqca, biraz aşağı düşün. Mənə Allah'tan qorxun. Sonra, yenə uşaqla olan rəftərdir. Bir nəfər uşaq gəlir, bir nəfərin yanına der ki, özümde olanı o dedeni mene koyabilersen dövüşe gitmeyi isteyirem Abdullah ibni Zübeyir öz koşumuyla Haccaz'a karşı Abdülmelik İbni Mervan'a karşı vuruşur e bu da onun elinden sürge Avdullahi ibni Ömer radiyallahu anhımanın yanına daha dediğim sahabe Evdeşir Ömer yanındaydı ama Allah ona ilham etti başka bir yerde bir nədər xəvaricilərdən gələb ona itiraz etdi ki, Osman kimdir o Osman? Falan-falan-falan şöyləri gələb, hüdd qaçıb, bədir dövüşündən qaçıb. Bəyat-ı iştirak etməyib, Əşri xəlifələrdə oxuyabilərsiniz, onun cavabını necə verir? Hamısına dəlil-subutla, aya, hadis və nəhayət sonuncu o Bəyat-ı Rüdvanı, yəni ağac altında o bəyatı necə cavablandırır? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə Osmanlı müsa hakkında. Dedi ki bu Osmanlı elidir, bu da benim. Onun nevazına beyyat edirim. Öz onun nevazıyla, onun eli lafaz ağız etti. Onun cevabını veriyor, otuzduruyor yerine. Ve nece ki İbn-i Teymiy diyor, ben de öyle diyelim. İsterilen bir şahs bakil bir acidesini sübüta yetirmek için hansısa bir ayeni, sahih bir ayeni bana getirirse o ayeni onun özüne O yadisi onun özünə qarşı fırlataram Və e bunu da ancaq Allah'tan istəyirəm ki, Allah mənə kimə olsun Özüm buna qadir deyiləm Özümün buna qudreti çatməz yalnız yalnız Allah kimə etsə Həmin o ayəni yadisi Onun özünü əleynə hüccət edərəm Nedə ki, bir vaxt Bir nəfər Nedir? Bu nedir? Allah hər yördədir, deyirsiniz Görmürsən ki He, bu nedir? Deirsin is Allah göydedir. Dönmürsən ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göyə mehrad etdi. 1-ci göydə adam ayə İdris 3 4 5 6 7 amma demədi ki hansında Allahı gördü. Subhanallah bu dərk etmir ki bu ayəs bunun özünün mələyinə olan ayəsidir. Ordan sonra gətdi. Bara. Allahın dərgahına. Və səərə Yolun İbni Ömer Nece gözel cevap verir Nece onu düzgün istikametlendirir İbni Omar başa düşür Ki iki Müslüman tayfası arasında Muharribe gelir Havdu ve İbni Zübey'in Koşununda da Müslümanlardı kimler? Hasan el-Bakrı, Şabı vesaire Alimler de olur Sahabeler tabinler olur Ve haccadın Koşununda da Müslümanlar olur Ne için bunlar birbirini kırmalıdırlar Və İbn-i Omar Rədiyələnmə deyir ki Bırak qoy gətsin Sıhan alaq, ki qoy gətsin, dövüşsün Deyir ki, bırak qoy gətsin Onlar onsuz da dünya mağı üçün dövüşürlər Bu tifayətləyə istiqamətləndirmək üçün Harasa gedmə istəyirsiniz, dövüşməyə Özürlər siz Ama bilən ki, orada Allah çıxı yox, dünya mağı üçün dövüşürlər. Bələ dəsən, daha tez başa düşərlər. Başqa cürda başa salmaqlar, başa salmaqın yolları çoxdur. Sonraki hadistə Peygamber s.a.v. dirək ki, Mən ləyərhəmən nəsə, ləyərhəmhulləh. Kim insanlara rəhm Allah da ona rəhm Allahın rəhman və rəhim sifəti var, adı var. Hem adlı hem de sifət. Rahimlidir bütün insanlar üçün, və e, merhametlidir bütün insanlar üçün, yalnız ve yalnız rahimlidir mümürlər üçün. Mümürlər üçün rahimlidir qiyamaz ki. Bunu başa düşməyə rəzindir. Quna hamınız dəyə bilərsiniz. Merhametlidir bütün insanlar üçün, rahimlidir anzal mümürlər üçün. Bunu başa düşün ki bunun manası nedir? Merhametlidir yani, Allah səhələlə, hər bir bendəyə küfür etse de şirk etse de verir, övlat da verir, yer de verir, emnemallıq da verir. Bu dün mədə. Ama bunu yalnız müminlərə gələcək. Şimdi hədise bakın. Allah'ın rəhmi bağlı olan hədistir. Səyəndər sələm bir nəfəri görür, görür ki bu Öz oğluna qarşı çox rəhimlidir, qızaqlıyır, öpür, azizləyir. Bir çox istiyirsən onu, rəhimlisin, ona rəhm edirsən, deyə, bəli. Deyə, senin ona rəhm etdiyindən də artıq Allah sana rəhm edir. Başqa bir əzistə, qadın oğladını ahtarır, ahtar, ahtarır, ahtarır, tapır. Və bağrına basır, başlıyor onu buş kimi yalamağa, öpmaya, azizləməyə. Kələmə səlləm sall sahiblarına verir ki, görürsünüz o qadını, İsağını nəcə soksu dəyir? Allah sizi, e, bəndələrini var ondan da rəhimliyir. Qat-qat rəhimliyir. Və Allah səhələnin rəhməm və rəhim surəsi, ismi dəfələrlə, quran kərimdə gecədilir. Sonra, yenə rəhmətlə bağlı dəyir ki, rəhmət ancaq bedbəht olanlarda olmaz. Başqa dərək işte, kim kəsdiyip qoça qoyuna rəhmət rəhmədərse Allah da ona rəhmədər. Subhanallah. Başqa bir hədistə de görür ki rəhman olan Allah da rəhmədər. Yərdəkilərə rəhmədən ki yərdəki de size rəhmədən. Həmsinən, başqa bir hədistə yine maşrəl ədistə günəkər görür ki iç süsayıp ona su verir və Allah subhanətələ bu aməlini onu zənnəfə salır. Digər bir hadistə bir nefər bir şey yedə, evdə bağlı, ona yeme, isməyə vermir, öldürür kadın. Ona göre cehennəmli olur. Subhanələlə görürsünüz. Bu hadistləri hamısı rahmetmeye davalet edir. Sonraki hadistlər e, yalan, doğruluk və sələyələ bağlıdır. Bu hadistləri inşəələh Selandars. Bu varıqan Şəzayev. Bəkin bir halisi, e, bir ayeni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Təbii. Diqqətlə bu ayəyə qulaq asın. Bagana surəsi 217-ci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və la yezalun yukatilunukum hatta yardukum." Təndinik Onlar ilə həy çalışırlar ki sizi dinimizdən döndərsinlər. Məkə müşrikləri və anların ardıcırları. İmiz tefə ol. bunu bacarırlarsa. Subhan Allah. Əgər bunu bacarırlarsa bu ne demək ki? bunu bacarmazlar. Lakin Allah ne zaman istəyəcəyir? Nə no, zaman ki, sən özün buna zan atıcaksan Sən özün dindən uzaqlaşmaq istəsən Sənə biraz Toxunan kimi Geriyə çəkilsən Şəyitən sənə biraz da geriyə yaparacaq Və odur ki, Allah səhələdə Və mən yarta və nink və dinini Fə yamut və hul kəfirun Görün, necə gəzəl Marhamət İlküm sizdən dinindən dönərsə Böyledi ki, derhal kafirdir, fes-salam, kan-ı havaldır, cehennemlidir, abadə üzlə. və huvə kafirun, kafir olaraq ölərse, gözlədə bir gözlə bir özlü sonra onun hükmünü verir. Fe və huvə kafirun, kafir olaraq ölərse, fe ulayka habita da aməlin fiddinə vel ahirə. Onların dünyada da, ahirettə de, o amelleri, ettiklərə ameller putç olup gider. Dünyada da sanki heçinə qazanmadı bu, ha, hani, vaxtını boş-boşuna getirdi, ahirətdə de heçinə qazanmadı. İləyək əşhəbün nəri, hünkiyə xalibin. Onlar od sakinləridirlər və əbədi olaraq orada qalacaqlar. Lakin, hə, ayənin əvəlində Allah s.ə.v vurguladı, qeyd etdi xüsusən, həgər bacarırlarsa, İndi baxın yorulmuş başqa ayədə Allah Subhanahu onların bacarmadığını necə gözəl izah edir. Maida surəsi 3 ayədə ki: "Əli yəni ne isellezine kəferu min dinikum". "Salam axşəhum yaxşəhum kafirlər, küfr artıq sizdən əllərini uzdular. Din tamamlandı ellerini üzdüler olamaydı ki, onlar derk ettiler başa düştüler ki, kıyamete kadar bu dini, bu İslam dinini sındırabilmeyecekler belki de düşküler nazileştirdiler ama onu sındırabilmeyecekler çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğatından sonra, bu dinden sonra yeni bir peygamber gelmeyecek yeni bir din gelmeyecek, kıyamete kadar bu din kalacak, İslam dini bu dini mahvede mahvedebilmeyecekler Odur ki, deyir ki, fələt, axşav, hum, axşavni, onlardan qoxmayın, mənlə qoxum. Qoxmayın dedikdə, bəziləri bilir, sizinlə başa düşür. Allah'tan qox deyəndə, bəziləri belə başa düşür ki, Tarqovda qarşısına çıxsa, gərək qoxmasın. Eva xanadan düşür, qarşısına çıxıb, qoxmur am Allah'tan, başqa, heç kəsdən qoxmur, qox gəlsin, parçalasa da şahit olacaq. <Gülüyor> Üstünə tank gəlir, tank Oaxmıram, şahidəm Subhanallah, bu nə fəhəndir? Allah'tan başkasından Korkmayın, o deməkdir ki Allah'ın qadir olduğu şeyi O'na mənsub etməyin Elə fikirləşməyən ki Allah desə ki, sizin oladınız olsun O, cadı vasfəsi ilə ondan məhrum edəcək Elə fikirləşməyən ki Allah istəyə səni ruzu deyəsən, o onun qarşısını alacaq. Allah istəyə ki, səni hətər dəyəməsən, o fəndi tutturacaq, öldürtürəcək, və sələ və sələ. Məraat olmaq. Hətlə bu Allah istəyə de, bilin ki, bütün bunlar sizin bu dünyada ya, kəffəradır. Günahlarından tamizləndiyiz və sələmələ əndüllə. Bir anlət kəni bir başa cennəfə gələcəyiz. Məkən olun ki, dini biz deyliyik Allah qırı Biz sadəcə təbliq etməliyik. Təbliq, insanlara hüccət olsun deyə. Kəamət günü onlar deməsin ki, bizə çatdırmadılar. Amma qorumaq bizim əlimizdə deyil. Yəni, silah götürək bunu qoruyaq. Xeyr, bizim silahımız dilimizdir. Davətimizdir. Bunun vasitəsilə də qoruyuruz, əlhəm dünlə. Bazardığımız qədər, İslamı qoruyuruz. Allah bizə bundan da artıqın etməyi şəməyə olsun. Allahım, Allahım, Allahım, Allahım, Allahım, Allahım, Əstəxfur qalatı bələyib. Dikkatlə qoğalasın. Amma xaric edirəm, gürməyin, də səsinizi çox qaldırmayın. Można ləyə jənşini qadid maşın qanəsə qız Allah sənə ən yaxşısını kismət eləsin. Nə biləm, cib istəyirsən, nə istəyirsən, Allah səməni kismət etsin. Ola bir şərtlə ki, O maşına nanağram minməsin. İkinci şərtlə ki, maşını saxlamayasan. Yolda o ələyən kişilər Vay, vay, vay. Esimine pabili və vremə namazı və məşət. Mağbul üyə dədət siz dədək. Yer. Olmaz. Sən ona yer təyin Gəl, filan tinə İləxud <gülüyor> harasa Yaxşı olar ki, heç o verməsiniz. cevab Allah Cahildirlər, Allah özü onları vuracaq Amma səbriniz saxmırsa Və yaxud o sizi təhdir etmək üçün edirsə bunu İlk əvvəl bununla məşğul olanlar varsa bu məşğul olanlara müraciət edin, məşğul olsunlar onunla Yoxdursa onda özün seç mən səni heç nəyə sövq edə nə gözəl xatı var subhanallah nəyə əsasən ha sualan dalıdır bu həc hansı ihtiyaclar ödəndikdən sonra vacibdir həc etmək üçün imkan olmalı o imkanda da bir neçə düşmə bölünür birinci maddi imkandır maddi imkanın olmalıdır həcə girmək üçün üçüncü, canın sağlam olmalı şiqəssən səhə, səni həcəpə vəzir deyil üçüncüsü ora gədən yol tam şəkildə təhlükəsiz olmalı indər həm dillə təhlükəsidir fəyyarəyə burdan bunu bərdə düşürsən dördüncüyü qadına yanında məhrəmi olmalıdır həcəpə üçün bu şəhətlər olmasa ya Hedze getmek olmaz. Amma kadın mehremsiz gelirse heci qabuldur, mehremsiz gettiğine göre günah kazanır. Mekke'de kullanan namazlar hansı namazlara esasen hansı namazlardan üstüne Mənim bildiğime göre ferz namazlarıdır. Lakin alemler deyir ki umumen gelip sünneler de daxildir. Yani sünnede yüz mün defa artırdır diğer sünnelerden. Həmzələ adlı sahabə olub nə ilə bağlıdır? Həmzələ adlı sahabı o sahabədir ki, cəhətdə şəhid olur, şəhid olmamışdan əvvəl qadınlığı ilə yaxınlıq və dərhal ökudur ki, cəhətə getməyə lazımdır, gedir və şəhid olur. Mələklər onu büsn edir. Bu, heç kəsə, heç bir əqəmbər s.ə.mə nəsib olmayın mələqlər onu hüsv edir. Bu adlı məyvə ilə bağlıdır. Haa, adlı məyvə ilə bağlıdır. Sen bu cür şəhəbəni, bu etdiyi və qəhəbəni sen o həmzələyə bağlıdırsan, o həmzələdən deyil. O məyvə ilə bunun adı bağlıdır. O tamam, başqa mənədədir. Es-salamu aleyküm. Aleyküm səlam. Bizimlə onların əhd-i peymanı namazdır onu Müdirat yeni kafirdir. Halis belədir. Bu əsasən öz deyir bu Evlâ, hadis əsasən. Əvəla xata edir, Allah səni bağışlayır. Elhamdullah. Üçün halis belədir. Uru da və bainahum. Nə? Bəli, çubur. Bizim de arasında olan ehd küfürdür. Başka revayetler de şirktir. Gelmeyip ki müşriktir. Dikkatle fikir gelin Subhanallah. Gelmeyip ki müşriktir. Ve gelmeyip ki kafirdir. Gelip küfürdür. Sen diyebilersen namazı terk etmek asiristir. Diyebilersen kufurun doğru kufurdur. Yani Küfürdən, ya yani böyük küfrdən sonra gələn aşəratəbədədə olan küfürdür. Belə də deyə bilərsən. Bu əlçi əsasən. Amma deyə bilməzsən ki, bu əlçi əsasən kafirdir, müşriktir. Çünki belə məsəl bizim Allah. onların arasında dayanan o şey onların kafir olması, müşrik olmasıdır. Dedik ki, küfürdür. Başqa halda da şirktir. Şirk küfrün xüsusi bir mənasıdır. Lakin şirk küfr burada həqiqiyən cəhənnəmə əbədi salan küfürdən aşağı təbəqədə olan asılıçdır namazı təhk etmək aşağı təbəqədə olan asılıçdır amma ehtiqatla təhk edərsə, həmin o küfrün mənası gəlib çıxır, xəqiqi küfrün mənasına ehtiqatla desə ki, namaz boş şeydir Allah boş şeyləri biz sözü də bilmir nə əmr edir Peygamber sallallahu aleyhəm boş şeylər uydurur cəmatı yoldan və sələ belə sözlər desə hastafirullah olur hərə kafir olmur küfür etmiş olur sonra araya araşdırırsa da bilinsə ki o bunu ehtiqadla deyir bilə bilə deyir həddi buluğa satıb, başındadır təhsil xəbəri var başqa cür ayaları, hədisləri, və ayələri başqa cür yozmur, bütün bunlara məcbur edilmir unutqanlığından bunu dönür, bütün bunları araşdırdıktan sonra görsən ki bütün bunlar van bunda var və bilə bilə də bunu deyir Artık kafirdi Gördünüz ne kadar merhale var Kafir demeyi için Böyle bir asrım şey değil Bakıp değilsen ki Kafirdi Çok çetin mesele Şekilin haram olması bari de Ulanda ayak var mı Ben öyle bir ayet bilmirem Ancak yegane bir ayet ki Onlar Allah'ın yarattığı kimi Yaratmak istediler Esselam Yalınları yani Zengele bakın Kur'an'a düğüm sana Mümkünsə nümrəsi Zən geləyə inşallah Vaxıb nümrəsə nə deyərəm Əssəlamu aleykum Aleykum Əsəlam Bu məslin sayısı çox bolacaqdır Əl-həmdülləhi alə kulli həl Nə vaxt dərsləri Başqa məsliqdə Keçəcəksən Xayiqəqrəm sualma cavab ver Dinsə idim, cavab verərdim Allah nə vaxt səsə o vaxt tələsdiyim üçün qüsülü tələsi yaldım, bilmirəm burnuna su çəkdim ya yox, şübhəliyəm yenidən qüsül bəli qayda deyim sizə yadınızda saxlayın bu qayda icra bütün o şəriətdə olan əməlləri şübhələndikdə biləsiniz ne edəsiniz əgər siz yəqil bilirdiniz ki qüsülünüz var dəstəmazınız var Namazı qılmısan oğul. Yaxın bilirsən. Amma şübə yərir ki, tozluşam yoxsa yox? Bu şübəyə baxma. Yaxın niyə qaydirsən? Yaxın niyə əsas danırsan? Yəni mən gəlmişəm məscidə, fikirləşirəm ki, əsirdə mənim 100% dəstəmazım var idi. 100% bilirəm ki, var idi. Məğribə qədər diyəsən, pozdum, çurasan pozdum, o şüflənirəm. Deməli 100% mənim dəstəmazım var. Çünki yaxın bilirəm ki, dəstəmazım var idi. Pozmasana şübə ama eksi aldı yakin ki yok idi ama aldığına şüphelenirsen onda bir kif yoktur evvelini ya sal. yadına salmalısın evvelini yadına salmalısın olur ki mesela sen dört rekatli namaz bulursan dördüncü rekatta sen sene şüphelenirsen ki diyersen üç kılmışam yoksa dört kılmışam şüphelenirsen yakin hansı dururda Rüyü yəqin ki üç qılmı sandı, bördün üçünə şübələyirsən, qayıdırsan üçsə tamamlayıb səhv edirsən Səhv səzdəsən cəhv namazsındır, ya dəstəməzlə şübələndirikdə, qüslətdikdə sonra səhv lazım lazımdır <gülüyor> <gülüyor> Canavə qüslündə qadın əgər səsları qalın və ya uzun isə mühəl həmqillə ancaq səslarının dibini yaşada bilər bu məsələ Bu məsələdə təfsilat var. Dəqiq yərimə düşmür. Yəni, inşallah gələn dərs bunun cevabını daha dəqiq deyərəm. Amma, iki haldan birində saçları açmaq, açmaq hörüləri, saçı yığdığının saçı açmaq vacibdir. Birində isə vacib deyil. Yəni, üçdən saçların dibinə su çatdırsan kifayətdir. Ləkin, hər iki halda səsların dibinə su çatdırmaq vacibdir səsini özünə açmaq istəyə dəqiq bilmirəm e, cənabətdən təmizlənmək üçün və yaxud da sonra hüç kaldırsa, hansın da səsları açır, hansın da, dəqiq yadıma gələn dəfə inşallah duyarəm mənə məxsus bir musiqi aləti var məhuzu billə onun qiyməti çox bahadır ərhəm billə <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu mən satıb bu pulları elime sarf edebilirim gönlünüzde çıxı siyasi sualdır <gülüyor> cevap vere <verebilmirim>. bilmirim bilmirim <gülüyor> Müslüman kadının cahil teşkilatta işlemesi ne derece üzgündür eğer işlediği yerde hamısı kadınlardırsa caizdir eğer işlediği yerde özünün mehremi varsa ve özü de icra bladırsa, o da caizdir və işlədiyi yerdə onun namusuna təcavüz olunmayacaqsa, bu da caizdir. Bu şərtlə ki, məhrəm olsun, naməhrəm olmasın və ona təcavüz olunmasın, yəni haqqı taftalanmasın. Deməsin ki, bu işdə işləyəcəksən, bir şərtlə ki, mən sənə aldığım gödəyicəni giyinməlisən. Yoxsa mənim müştərilərim gəlməz. Sənim o müştərilər Allahın yazdığı qədərlə gəlmir, gödəyicəyə görə gəlir. Geğir-i Müslimlere Geğir sedeke vermek nedir eziz gündür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye et evet. verdiği, Esraimlere hatta müşrik Bilmiyorum. olan Babus-u cenab verdiği caizdir. Allah sallallahu aleyhi ve sellemden kabul edilir. <gülüyor> sənin savabını inşallah verir sual ancaq yazıq şükürlə mənasını anlayan amma yenə də qurban olum filan kəsə adam müşrik deyil xeyr çünki o mənasını anlasa da mənasını hamı anlayan ki qurbanda olan şeydir lakin yəqin bilir ki o adam onu qəst etmir ki qabağında uzanın başımı kəsin <gülüyor> Allah sün. <Gülüşmeler> Bunu qastet verir. Bu qastet ki, yani, hürmet edirəm səna, hürmet nənasında deyir. Necə ki, Habib-i Bakür, Peygamber səlləmin sağlığında yox, vefatından sonra ona müracaq etdi. Subhanallah. Vefatından sonra Peygamberə deməyə olar müraciət eləmək olar ondan isə olmaz ancaq müraciət eləmək olar həmçinin qalbistanlığı ziyarət etmirsən çox istədiyin atan yadına düşür görmirsən orada yadına düşürsən öz özlə danışıb deyə bilərsən sənə fəda olun qurbaq olun Allah sənin günahından ketsin böyle deyə bilərsən hörməsin deyirsən heç kəs bunu o <coughs> şəxsi ucaqa tutmaqsın demir Və Peyğəmbər s.ə.s.ələm bunu deyirdi. Həmen deyirəm ki, olar. Hansı deyip ki, hatam, anam, feda olsun. O xətanı mən eh, Bu xətanlar bütün sahabelər o xatırdır. Fəhsəl. Said ibn Əvkasrə əleyhissəlam. Nə lazımdır bu əhlisinlə məcma Əvvələ e bizdən soruşduqda biz dərhal deyirik ki, müsəlmanım, fərq qoymurub şəxsən mənlə soruşanda, mən deyirəm müsəlmanım, dəlil soruşarsa, Ocaq Allah Qur'an-ı buyurur, Hu və sənməkumul muslimin. O sizi müsəlman adlandırdı, və səlanıq. Lakin o istirar edib dedikdə de ki, yox, hamı müsəlmandır, deyirəm sən sünninsən, yoxsa şiət. Bunu dedik de artık ben her ikisinden, hem sünnilerden, hem şiyelerden terklendirmek için özümü deyirəm ben əhl sünnə vəl-cəməyəm sünni yok əhl sünnə vəl-cəməyəm niye ona göre ki o deyən adamların fikri yiyince sünniler o kezlərdir ki şiyeleri xoslamır, həzirət əli onun tərəflarlarını söyür onlara nifrət edir Lakin belə bir şey sizin hansı birinizdəsə var, yoxdur. Deməli, siz sünni deyilsiniz. Və Şiyələrdə də Əbubəkir, Ömər Osmanə qarşı xüsusən bəzi söz söhbətlər ortaya çıxır. Bunu da sizdə o səxabələr qarşı bir şey var, yox, deməli, Şiyə də Bu iki, üçüncüsü sünni və Şiyə Hər hansı bir dəlili, əsası varmı? Ya Qurandan, ya sünnədən. Varsa biz onu qəbul edək. Sonra oradan, yəni bu iki əsas parçalanan firqədən, balaca firqələr çıxır, balaca məzəblər çıxır, hənəfilər, şafilər, mariklər və s. Bütün bunlara aid, ya Qurandan, ya sünnədən dəlil varmı? Heç Allah dələ deyir mi ki, vaxt gələcək, şafiyadlı bir şəxs gələcək, ancaq onda ancaq edin belə bir dəlil var və yoxsa biz elə uydurma dəlillərə əsasən deyək ki vəli belə bir dəlillər var